І він відчував, що його йогічні аскези прокладають шлях до ближчого спілкування з дівчиною. Втім, іноді здавалося, що Вероніка була цілковито байдужою до Раскатова і до його аскез. Вона міцно задумувалася над чимось, відкладала пензлик і сідала, тримаючись за живіт, дивлячись кудись у бік моря. Надвечір вони часом ходили разом на берег, посидіти на старій пальмі, подивитися, як густіша вода перед ніччю. Вода справді густішала, ставала спершу склистою, потім сріблястою, а коли сходив місяць, ставала важкою на чертуть. Раскатов знав причину її задуманості, але нічого не міг із цим зробити. Його дівчина Аля наскільки поринула у своє московське життя, що, здається, забула про нього. Не цікавиться, що там у неї відбувається і розкатов, поки врешті одного вечора він не спам'ятався і не поставив запитання руба. Маленька, може якась причина, чому ти не хочеш приїхати? У тебе там хтось є? Так є. Аля надула губки. Ти сердися, Мася? Ти гадаєш, що я жахлива людина? Ні, Мася, не серджуся, сказав Раскатил спокійно, сам дивуючись у власній холодності. «Я просто кажу тобі, досвідос, Мася, більше не дзвони мені!» Раскатов відчув полегшення від того, що чергова нитка, яка пов'язувала його з минулим, перервалася. Він різко, різкіше, ніж будь-коли до цього, побачив себе зі сторони. Непутящого бевзя, дорослого чоловіка, який стерчить у лухій дірі, приймаючись бо значим, без мети, без принципів. Він пішов на берег моря, якраз заходило сонце, і сів на пальмову колоду, аби зануритись у свою меланхолію. По якимсь часі біля нього сіла Вероніка. Вона, як завжди, мовчала. Тільки щоки її пашили здоров'ям, якого їй бракувало, коли вона приїхала з Москви. Так вони сиділи і спостерігали, як тоне упор, сліблі горизонт, зливаючись із рівною поверхнею моря. Раскатов не знав, про що думає Вероніка. Вона ж не знала, про що думає він. І їх це цілком влаштовувало. Властиво, ніхто не знав, що відбувається з Раскатовим, а він не наважувався розділити це навіть з Артьомом. Артем сам переживав кризу. Він співчував Артьомові, знаючи, що кожен може зламатися під таким натиском, не тільки 24-річний обкурений програміст, він теж може якоїсь миті зірватися, зламатися, підвести. Раскатов майже не шкодував, що слава хронокосмосу потроху вщукає, так і не зробивши революції в кіберпросторі. «Ще прийде час», – думав він, – «прийде час». І Артем повернеться в це русло, якщо не до хрону космосу, то до зйомок фільму про міст Рами, якщо не фільму, тоді до музики. Але він іще зробить свою революцію. Зараз йому тільки 24. Життя загартує його, зробить досконалим, як алмаз, не те, що він промах еволюції, помилка генів, дитя заводів і фабрик.